Rugăciune pentru curățirea inimii de lene. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm ce leagă și-alungă pe demonul lene, care drumul vieții noastre cu tot felul de curse l-a încât să nu aducem în rodul cel sfânt și binecuvântat pentru care ne-ai Ne împiedică să facem de tale, și poruncile fericirilor, pe care Domnul Iisus Hristos ne le-a lăsat. Ne împiedică să le facem bine, să învățăm pe alții. Ne îndeamnă să nu muncim, de taina pocăinței să nu ne amintim, de păcate să nu ne curățim, ca un smochin fără rol să fim. Pentru neamul nostru, crucea să nu ne-o ne împiedică împreună cu demonul acediei să ne rugăm să postim pe alții să-i În toate cele sfinte, zăbava, amânarea, negliza, îndoiala, au pus ca să le lăsăm. Aleluia slavă ție, Doamne Iisue să te iubim și te rugăm. Cea te leagă și alungă pe demonul lenei, acediei și somnului care ne dau somnolența în timpul rugăciunilor, aduc asupra noastre ischite, cuvinte de șarte, amintiri, vrăzmași, ne împiedică să rostim clar, corect, să venim la smuzgă, să privegem, să facem cuvântul de folos, să întâlnim fapta bună ca să-și din valoare sau să o lăsăm ca nefolositoare.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 Sufletele, mințile, le smintește. Semințele cele rele, servite de celălalt demoni, El le îngrijește. Neglijența, nesimțirea cea împietrită, nepăsare, sunt armele prin care El, ființa, neamul, biserica, le cotropește, le le curiește, le nimicește, le cucerește. De aceea, Dăruiește-ne rugul rugăciunii, care arde, alungă, distruge toată lucrarea Lui, curățește inima, sufletul, ființa noastră de toată o travă Lui. dă să ne întărim, să-L gurim, în suflet, Biserica Ta cea sfântă, să o zidim și de o sânda cea veșnică să ne îl Amin.